Tume ya Taifa ya Uchaguzi yanapenda ku taarifu umma wa Tanzania kuwa kwairisho kwa uchaguzi wa rais wa Zanzibar akuta sababu Tume ya Taifa ya Uchaguzi kusitisha uchaguzi wa Raisi na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani kwa upande wa Tanzania bara kwa sababu zifuatazo Kwanza Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 74 kifungu kidogo cha 6b inaipa tume ya taifa ya uchaguzi mamlaka ya kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge pamoja na majuan. 2. Uchaguzi wa rais na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unasimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Ni tofauti na uchaguzi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar hii ni kwa sababu tume hizi zinasimamiwa na katiba na sheria tofauti tatu uchaguzi wa Zanzibar unasimamiwa na katiba ya Zanzibar ya mwaka elfu ti nne na uchaguzi wa Jahuri ya Muungano unasimamiwa na katiba ya Jahuri ya Muungano kama ilyosema hapo awali ya el ti sabi saba ibara 4 ibara ya nane, kifungu kidogo cha ya jamhuri ya muungano inaeleza kuwa Raisi atachaguliwa na wananchi kwa mujibu wa masharti ya katiba na kwa mujibu wa sheria itakayowekwa itakayoweka masharti Kuhusu uchaguzi wa rais ambapo itatungwa na bunge la jamhuri ya muungano 5 ibara ya 104 kifungu kidogo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kuwa kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar atachaguliwa na wananchi katika Tanzania Zanzibar kwa mujibu wa masheria ya katiba ya Zanzibar na kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na baraza la wawakilishi la Zanzibar inayohusu uchaguzi kwa jumla na uchaguzi e, wa kiongozi wa serikali ya mapinduzi wa Zanzibar. Sita, Sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura 343 inaweka masharti ya, ya uchaguzi wa rais na wabungi wa Jamhuri ya Muungano. Saba, Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika kutekeleza masharti ya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi ambayo inasimamiwa inasimamia uchaguzi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka vituo vya kupigia na kuyasbu kura daftari la, la kila kituo masanduku ya kupigia kura na fomu mbalimbali ambayo ni tofauti na vya tume ya uchaguzi ya Zanzibar nani pamoja na hilo tume ya taifa ya uchaguzi kwa upande wa, wa uchaguzi wa, wa kura za Rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Zanzibar uteuliwa na kuweka watendaji wake ambao hutoa taarifa na, na, na uchaguzi moja kwa moja kwa tume na sio kwa zeki yani tume ya uchaguzi ya Zanzibar 9 katika zoezi la upigaji kura hesabu kujumlisha na kubandika matangazo ya kura za rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano upande wa Zanzibar tume ya taifa ya uchaguzi kusimamia yenyewe mchakato wote kuo. 10 hadi sasa tume imeshapokea matokeo ya kura za rais kutoka majimbo yote ya Zanzibar na imeisha yatangaza hakuna tarehe hakuna taarifa zozote za dosari kuhusu mchakato wa upigaji kura za Rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano kutoka Zanzibar ambazo zimepokelewa. zimepokelewa.kumi kwa maana hiyo basi tume ya taifa ya uchaguzi inapenda kuwaarifu waanzania wote kuwa mchakato wa uchaguzi wa Rais wa Jahuri ya Muungano wa Tanzania, unaendelea kama kawaida jinsi ilivyokuwa imepangwa 13 uvumi unaoendelea kwamba uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa umefutwa hiyo si kweli ni uvumi uongo ni upotoshaji na sio sio taarifa sahihi na zinazopaswa zinapaswa kupuuza na sasa Tunaendelea na utanga kama tuyokuja saa hivi na matokeo ya awali kama kawaida. Kwa kifupi ndugu wananchi ni kwamba zoezi, letu kwa maana ya kuhusu ya raisi na wabunge, jinsi libe pangwa, tunaendelea kama kawaida. Na mtakumbuga kwamba alfum, alfumbili na uchaguzi wa jamuri ya Muungano wakati lipopata msiba waliokuwa mgombia mwenza. Eh, Dr. Juma huko lakini kule Zanzibar waliendelea kwa hiyo ili kusema kwamba kuna mguguru wa kikatiba kama ambavyo baadhi ya wa watu wanazozungumza Sikweli hata kidogo hiyo ni tafsiri potofu ya kisheria ikikatiba kwa hivi wa Tanzania ningependa kuuadhibitishia kwa kwamba mchakato ambao ndio huu tunaendelea nao utaendelea kama kawaida bila kuathiri jambo lolote lakikatiba au lakisheria hilo nadhani ndio nitaka nianze nalo na wananchi wa, wa, wa, wakae wakitegemea kwamba mchakato wetu ambao karibu tamaliza utafikia ukingoni bila kwa athiri lolote ambalo natokana na kuustusha au kusitishwa kwa uchaguzi wa rais kule upande wa Zanzibar